Partea a patra Capitolul 2 Achim știa că din moment ce ești dat la trenuri, trenuri vei. Nu lua seama la ele. Le întâlnea în gări, se încrucișa cu ele pe câmpii și prin munți pe unde linia era dublă, unele lungi, nesfârșite, de marfă, dar a dracului marfă, bălțată, îndreptată în sus cu tef, care nu puteau fi acoperite. Tunuri antiaeriene, dar și tunuri putea scurtă și groasă și parcă tancurile nu erau și ele o marfă, unde mama dracului erau duse. Îl vezi că merge golos spre București, dar parcă poți să spui că aia e destinația? În apropierea gărilor, Achim deschidea ușa și cobora pe ultima scară, uitându-se cu o curiozitate lacomă la mulțimea care începea să se miște în valuri, gata să ia trenurile cu asalt din mers. Unii, cei fără bagaje, așa și făceau, cu riscul să-și rupă picioarele sau să fie chiar teas de tren. Lui nu-i se întâmplase să se vadă, dar alți șefi de povestau povesteau că văzuse ră. Parcă oamenii sunt în toate firea lor, unde s ar fi ducând? Ei, chiar așa să stai și să te întrebi ce îl face pe om să plece de acasă și să ia cu asalt trenurile. Nu numai oameni, bărbați zdraveni, dar și muieri singură, fete, chiar și bătrâni. Și uneori și mame cu copii în brase. Când nu erau trenuri, ce făcuseră. sără. Trei să răși atunci, dar mai puțin în de cum arătau acum, mai liniștiți fără fețele astea care în deveneau sălbatice. Da, așa este. Avea dreptate, Angela. Ceva nu era în regulă. Anul trecut perioanele erau liniștite, lume puține. Ce se întâmplă? Se mută lumea dintr-un loc în altul fuge de undeva. Într-o zi, în timp ce se plimba gale printre linii în așteptarea orei sale, Achim moromese se opri lângă o femeie care frângea de furie că fusese îmbrâncită de toți și pierduse trenul, și intră în vorbă cu ea. Unde te duci? Până la finea la ploiești, are nuntă mâine și uite că mă dădură la o parte și nu o să fiu și eu azi la ea să-i dau o mână de ajutor. Dar deja o speranță licărea în ochii ei, uitându-se la acest om în uniformă. Poate știa el ceva? Un alt tren decât cel de la miezul nopții, care nu se anunță oamenilor. Deși dea fată care făcea nuntă, era încă tânără și mai ales nu era grasă. Cum îi se întâmplă unor în mame după ce nasc, și pe care nu numai traiul bun le îngrașă, ci și necazurile. Asta a precis că e văduvă, altfel ar fi cu bărbatul după ea, își spuse Achim, și un gând îi venit, și-i și în ochi, și femeia îl citi în aceeași clipă, și-i și în privirile ei, acceptându-i. Și bărbatul când s-a murit? zise Achim în șoapte, să nu turbure parcă simplitatea înțelegerilor. Sunt opt ani de când s-a zise ea. Ce-a avut? Băutura. Așa de tânăr? Nu era așa tânăr, zise femeia. A căzut într-un șant și i-a dat viscolul peste el. Ești om, nu ești de fier. L-am găsit ceapăn. S-a trezit el, dar mult n-a mai dus-o, că a răcit la plămâni. Se porta urât cu tine? Nu, nici măcar nu bea din podul de porumb. Nu era un bețil, era un chefliu. Bea și el cu alții mai bogați. Dar fie că bea rău, fie că nu ținea, că se-a de ei se făceau picioarele mai bleci ca la un olog. Mă, îi ziceam, nu mai dau. Nu mai dau, zicea și el și se tinea o vreme, dar era trist săracul, mi se făcea mină de el. Tot eu îl îndemnam. Du-te, îi spuneam, dar bea și tu cu măsură. Păi cu măsură dau", zicea, adică cu sticla aia de măsurat. Ce puteam să-i fac? Se făcea alt om. Îmi plăcea parcă și mie mai mult de el când se întâmpla să nu se întoarcă acasă pe o singură cărare. Era vesel, glumea, cânta și cânta frumos și mirai cum stătea veselia și cântecul în el în celelalte zile și numai vinul le scotea. Era mai mare ca mine cu douăzeci de ani, adăugă femeia cu o expresie bruscă de fericire care o întineri și alungă cu totul de pe chipul ei grija și necazul pentru nunta fetei ei la care avea să-n Hai cu mine, zise Achim mereu în șoaptă și se urni din loc fără să se uite să vadă dacă va fi urmat. Mergea însă încet, parcă ar fi fost dus pe gânduri. Muierea aș luă bocceaua și-l urmă. Din pricina acestei boccele pierduse trenul, îi căzuse din mână, adică fusese smulsă și fusese silită să se tragă în drept. Achim ar fi putut să facă doi pași, să-i o ridice și să-i o dea, dar se uitase nemișcat la zbuciumul de pe scări și nici măcar nu-i trecuse prin cap să sară și să o ajute. La început avusese reflexele obișnuite ale omului care nu poate rămâne indiferent când alții suferă, dar pe urmă se gândise că în felul ăsta o să ajungă departe un fel de hamal al altora. În timp ce el avea alt grad, era șef de tren și descoperise plăcerea de a te uita la chinurile altora și a rămâne impasibil. Fiindcă, uite, gările sunt aglomerate și lor de arde să se ducă la nuntă. Au dreptate, o nuntă face fita, dar dacă asta e situația la gară, descurcă-te. Va să zic că asta era. Gândi el mai departe, în timp ce muirea mergea chiar lângă coasta lui cu acel mers nesimțit al sărancilor, de a-i fi zis că tălpile lor nu ating pământul. Nu Nunții, botezuri, nașteri, morți, poate vânzări, cumpărări, plecări de tot sau întoarceri de ani. Astea sunt, prin urmare, pricinile care îi trimit spre trenuri. Dar de ce așa mult? Se întrebă el rămânând ca într-o visare asupra acestui zângânt nedeslegat. Și apoi. Până la ploiești nu mă prinde nimeni și, dacă mă prinde, nu sunt funcționar la CFR să mă amendeze. Am și eu interesele mele, nu numai CFR-ul. Dacă nu se întâmplă nimic, o să-l servesc și eu cu inima mai ușoară. Mergeau de-a lungul unui tren gol, trenul lui, care urma să fie trasă în stație și să plece peste aproximativ un ceas. Se opri apoi în loc, puse piciorul pe scară și urcă. Muiera urcă după el. Precură prin câteva coridoare și într-un loc a chem să o cheie din buzunar și deschise. Era în apropierea coletăriei cu șeta lui proprie de șef de tren. Uite," îi spuse el muierii arătându-i banca plușată, stai aici." Am să te încui și dacă avem norocul să nu vie vreun controlor până la ploiești, ajungi bine la destinație și pe deasupra, fără să te mai înghesui cu alții pe coridoare. Culcă-te și dormi liniștită. Era un tren militar care în câteva ore se umplu până pe acoperiș de soldați și ofițeri. Se făcuse noapte și cele două locomotive îi prin văile și prăpăstile munților, fluierau însă victorioase, ai fi zis că chiuiau, în timp ce fumul le ieșea pe coș în ritmul urcușului. Achim se uită la ceas. În curând va veni Sinaia și, dacă nici acolo nu se va urca vreo echipă de controlori, călătoarea lui clandestină nu va mai fi în pericol să fie dată jos, fiindcă până la ploiești trenul nu mai oprea. A plecat în afară și ținându-se cu o mână de bara neagră, Akin scruta liniștit lungul peron când trenul opri. Nimeni, numai soldat. Când intră în cușetă, neliniștită, muirea le întrebă din priviri. Ceva rău? Ai scăpat, zise el. Până la ploiești, nu mai oprim. Stau și eu și mă duc să-i controlez pășta care s a urcat la Sinaia. Când omul vrea, mai zise el, câte nu se fac. Te duci acum la nuntă. De ce n-am petrece și noi? Păi să petrecem, șoptiza. Și după o să cere, privindu-l drept în față. De ce să nu petrecem? O să mă duc și eu cu inima ușoară la nuntă, că am întâlnit un băiat bun. Ai nevastă, copii? Am nevastă, zise Achim. – Mai bine că n-ai copii, pe vremurile astea… – Să știi că de băut n-am decât două sticle cu bere, are lua Achim. – Ne ajung, a răspuns muierea ca și când ar fi fost mai mult decât încântată. Achim însă nu se grăbi să scoată acele sticle, ci se apropie de ea atât de mult încât, deși îl aștepta, ea se dedu instinctiv înapoi. El însă o și o culcă încet de-a lungul băncii. Muierea ridică bărbia în sus. Apoi el o dezvelit. Și se repezia asupra ei atât de flământ, încât simțind că bărbatul acesta nu va fi multe minute al ei, se-a și ea de el și ieșit repede în întâmpinare. În timp ce el era tăcut, ea avea respirația șuierată de bucuria pe care o pricinuia ei, femeie trecută de mult de 35 de ani, această întâlnire nesperată și de teama că totul se va sfârși atât de curând. Ceea ce se și întâmplă. Bărbat în putere, dar prea grăbit. Al ei, tatăl fetei, care avea acum nunta, era așa de blând când se apropia de ea, încât totul se dezlega și se descătușa în sufletul ei, făcând-o să se atât de ușoară că îi venea să creadă că ar putea zbura. Grijile, teama de ziua de mâine, frica de boli, suferința sărăciei, gândul morții, totul se topea, se îndepărta de fatul lor. Simțea că ar fi putut muri fără nicio părere de rău. Și în asta ce ai? zise Achim vesel, destupând la ușă sticlele cu bere. Ia, te-i stai să-ți dau și un pahar." Păi, ce s-am?" răspunse muierea. Hainele mele bune." A, da, sigur." Și ce-i bărbatul fetei la ploiești?" Lucrează la sonde." Bun băiat." Achim duce sticla la gură și o goli pe toată pe răsuflate. Apoi se ridică și își luă chipiul. Eu trebuie să mă duc," zise. Când ajungi la proiești, te dai jos și gata. Parcă ar fi spus: Iată ce simplu e când totul începe bine. Femeia a dat din cap că a înțeles și că la fel gândește și ea, și îl urmărieșind cu o privire mare care nu clipea. Multe săptămâni după aceea a trebuit să treacă pentru ca Achim să descopere într-o zi ce era cu mulțimile acestea care așteptau trenurile în și se repezeau asupra lor ca niște haite. De mult timp se întreba de ce unele trenuri de persoane aveau perdele la ferestre și aceste perdele erau trase. Cine era înăuntru? Până ce într-o gară văzu un ofițer neamț dân perdau la o parte, trăgând geamul și scoțând capul afară. De atunci început să fie atent la numărul acestor trenuri. Tăcut, le căuta cu privirea sa, care părea din tricina lăcomiei, uluită, deși era senină ca o oglindă și când le descoperea trase pe de o linie de așteptare, se oprea alături cu fața spre ele, se desfăcea la pantalon și urina abundent. el nu înțelegea de ce l-a apucat tocmai atunci și când observă coincidența se stăpâni. Care era direcția acestor trenuri mute înțesate cu nemți muți? Unde se deplasau? Și în ce scop? Se întreba și rămânea nemişcat minute întregi cu aceste întrebări deasupra capului. Dar curiozitatea lui era să descopere și nu să afle, încât nu întreba pe nimeni. Pe vreun șef sau camarat ceferist în concentrare ca și el. Întrebările fără răspuns nu-l Le vine lor rândul, răspunsul, chiar dacă ar trebui să treacă mulți ani. Și într-o dimineață se trezi din somn în legănatul vagonului și gândi. Uite de ce a apărut atâta lume pe perioane, lume îmbulzită. Nu fuge nimeni nicăieri, e aceeași lume, dar nu mai au aceleași trenuri. Li s-au împuținat numărul ca să-i ducă pe ăștia. Domnule, ce de trupe, ce de mulțime de soldați, de săptămâni de zile, tot trec. Unde mama dracului se duce?